Un catolic m-a întrebat de ce noi ortodoxi rostim rugăciunea Doamnei Iisuse în mod repetat. Și am răspuns. O repetăm deoarece suntem înceți la minte și nu pricepem ușor, dar și când o înțelegem, nu mai lăsăm niciodată. Este greu să viețuiască cineva în lumea aceasta și să nu păcătuiască. Este nevoie să trăim în duhul pocăinței și al rugăciunii. Toate lucrurile. Și cele duhovnicești și cele materiale sunt ale lui Dumnezeu, nu ale noastre. Ale noastre devin atunci când îi le oferim lui Dumnezeu. Prin rugăciunea făcută înainte de masă, oferim cele materiale lui Dumnezeu și atunci devin ale noastre, căci Domnul ne le dă înapoi ca daruri de care avem trebuință pentru a trăi. Începătorii în viața duhovnicească dau formă imaginară în minte cuvintelor rugăciunii, și astfel se crește și se cultivă închipuirea. Este de preferat ca la început să ținem rugăciunea pe buze, adică să o rostim cu glasul, fără să ne imaginăm cuvintele. Rugăciunea pentru ceilalți trebuie să se facă corect, nu în mod închipuit. Să nu încercăm cu mintea noastră să ne închipuim pe tot și să ne rugăm pentru ei în acest mod. Când inima este strânsă de durere pentru un om, atunci trebuie să ne rugăm pentru el. Când cineva vorbește din inimă, de obicei inima se istovește, deoarece ea este cea care mărturisește cuvântul. Dacă nu ne istovim și nu ne doare, atunci nu-i putem vindeca pe ceilalți. Trebuie să luăm asupra noastră moartea celuilalt pentru a-i da viață și atunci inima noastră se eliberează. Lăudați-l pe el, închivare bine răsunătoare. Răudați-l pe el, închivare de strigare, toată sufloarea să aude pe Domnul. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dăm de veste dinainte ca să-mi pot pregăti Sufletul, să vină înaintea ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dăm bucuria mântuirii Tale. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! pe tine. Ceea ce ai Uh Lord, tell